Гаріс. Цикл «Ганібал Лектор» Книга перша «Червоний дракон» Людина бачить тільки те, що помічає а помічає вона лише те, що вже присутнє в її свідомості. Альфонс Бертельйон Є серце в милості людське, і в жалості людське лице. Любов – подоба божества, а мир – вбрання людське. Вільям Блейк. Пісні невинності Є серце в лютості людське. І в заздрості людське лице, страх то подоба божества, Прихованість вбрання людське. Вбрання людське залізо куте, подоба кузня то гаряча, Людське лице то піч закрита, а серце ненаситна паща. Вільям Блейк. Пісні досвіду. Передмова до фатальної бесіди Хочу розповісти вам про умови, за яких я вперше зустрівся з Ганібалом Лектором, доктором медицини. Восени 1979 року через хворобу в родині я повернувся додому, у дельту Міссісіпі і прожив там півтора року. Тоді я працював над Червоним драконом. Один сусіда із селища Річ Ласкаво дозволив мені скористатися своїм прохідним будиночком, що стояв посеред величезного поля Бавовни. Тож там я й писав здебільшого ночами. Коли пишеш роман, то починаєш із того, що зміг побачити. А вже потім додаєш усе те, що сталося до і після. Тут, у селищі Річ, штат Місісіпі, працюючи за складних обставин, я побачив слідчого Вілла Грема в оселі вбитої сім'ї. У будинку, де вони всі загинули, він сидів і переглядав домашнє відео мертвої родини. Тоді я ще не знав, хто скоїв злочин. І я прагнув дізнатися. Прагнув побачити, що сталося до і після. У Темряві разом із віллом я пройшовся будинком, місцем злочину. І побачив не більше і не менше, ніж сам слідчий. Інколи вночі я лишав у своїй хатинці світло та виходив гуляти широкими полями. І коли я позирав на хатинку звіддаля, вона скидалася на човен посеред моря, а навколо мене розлягалася безкрая ніч дельти. Невдовзі я познайомився з напівдикими собаками, що вільно блукали полями цілою зграєю, чи, радше сказати, шворою. Деякі час від часу та за неявною домовленістю харчувалися в родинах, що працювали на фермах. Але здебільшого псам доводилося добувати харч самотужки. Коли прийшла сувора зима, а земля висохла і замерзла, я почав давати їм собачий корм. І скоро вони вже споживали по 50 фунтів того корму на тиждень. Ходили за мною по всіх усюдах. Велика, різномаста компанія. Високі гавкуни, коротуни, відносно дружні пси і здоровенні грубі собацюри, які не дозволяли себе чіпати. Уночі вони гуляли зі мною полями, а коли я їх не бачив, то обов'язково чув, як усі вони дихають навколо мене, хекають поблизу, в темряві. Поки я працював у хатинці, вони чекали на ганку. А як сходив повний місяць, затягали пісню. Бувало, я стояв спонтеличений у широкому полі серед глухої ночі. З усіх боків мене оточувало дихання. Зір туманився після настільної лампи. І я намагався побачити, що ж сталося на тому місці злочину. Єдине, що бачили мої стоманілі очі неясні обриси, міражі і блиск нелюдської сітківки, що раз у раз відбивала місячне світло. Сумнівів не було щось таке сталося. Ви маєте розуміти коли письменник пише роман, то він нічого не вигадує усі події вже відбулися. Їх просто треба відшукати. Віллу Грему треба було з кимось порадитися. Йому була потрібна допомога, і він про це знав. Він знав, куди йому належить піти, ще задовго до того, як дозволив собі про це подумати. А я знав, що під час минулого розслідування Грема було серйозно поранено. Знав, що йому страх, як не хочеться, звертатися до того радника, найкращого з усіх. У той час на мене самого щодня тиснули болючі спогади, і працюючи вечорами я співчував Грему. Отож, із певними побоюваннями я пішов за віллом до Балтиморської лікарні для психічно хворих злочинців. А там ми й самі мало не здуріли, бо перш ніж перейти до справи нам довелося познайомитися з доктором Фредеріком Чилтоном. Усі ми зустрічали подібних дурнів у повсякденному житті. Чилтон затримав нас на два чи три безкінечні дні. Я збагнув, що можу полишити Чилтона в хатинці з увімкненим світлом і спостерігати за ним звіддалля, з темряви, в оточенні своїх друзів собацюр. Там, у мороку, я був невидимим. Так само я невидимий для своїх героїв, коли просто перебуваю з ними в одній кімнаті. А вони самі, без жодної моєї допомоги, вершать свої долі. Зрештою, покінчивши з нудотним Чилтоном, ми з Гремом вирушили до блоку суворого режиму. І сталеві двері зачинилися за нашими спинами з жахливим ляском. І ось уже віл Грем і я, наближаємося до камери доктора Лектера. Грем був напружений. Від нього відгонило страху. Я гадав, що доктор Лектер спить. Я ж підстрибнув, коли він упізнав Віла Грема за запахом, не розплющуючи очей. Я користувався своїм звичним робочим імунітетом, своєю непомітністю для Чултона, Грема і лікарняного персоналу. Проте в присутності доктора Лектера мені стало моторошно, і я був геть не певен, що доктор мене не бачить. Як і Віллу Грему, під поглядом доктора Лектера Мені ставало і досі стає ніяково. Його увага прозирає. Гуде між твоїми думками, мов рентгенівський апарат. Бесіда Грема з доктором Лектором печилася недовго. У реальності стільки ж триває поєдинок на мечах. І я ледве за ними встигав. Квапливі нотатки виповзали на поля сторінок і виливалися на будь-яку поверхню, що опинилася під рукою. Коли все скінчилося, я почувався виснажений. У голові лунали шум і лемент, притаманні, божевільні. А на ганку моєї хатинки в річчі співали тринадцятеро псів, що повсідалися з заплющеними очима і розвернули морди до повного місяця. Більшість тягли єдиний голосний звук, щось середнє між О та У, а решта просто мугикали слідом. Мені довелося ще сотню разів повертатися до той бесіди Герема з доктором-лектором аби зрозуміти її і позбутися статичних перешкод, тюремного гомону та голосіння приречених, через які було важко розібрати деякі слова. Я так само не знав, хто скоїв ті вбивства, але тоді вперше зрозумів, що дізнаюся, що ми врешті-решт на нього вийдемо. Ще я зрозумів, що іншим героям роману це знання дістанеться за страшну, можливо трагічну ціну. Так і вийшло. Кілька років по тому я почав роботу над мовчанням ягнят. І тоді ще не знав, що доктор Лектор повернеться. Мені завжди подобався персонаж Далії Іяд у Чорній неділі. І я хотів написати роман, де головною героїною є сильна жінка. Тож я розпочав із Кларіс Старлінг. І не минуло й двох сторінок нової книжки, як я дізнався, що вона – матиме відвідати доктора. Я надзвичайно захоплювався Кларіс Старлінг і, певно, відчув легенький укол ревнощів, коли доктор Лектор зміг зазирнути її душу з такою легкістю, яка недоступна мені самому. На той час, коли я взявся записувати події в Ганнібалі, на мій перевеликий подив доктор уже почав жити власним життям. Судячи з усього, якимось дивом вас він захопив так само, як і мене. Я жахався роботи над Ганнібалом. Жахався морального зношення. Боявся шляхів, які оберуть для себе герої. Боявся за Старлінг. Зрештою, я їх відпустив, як треба відпускати всіх своїх персонажів. Я дозволив доктору Лектору і Кларіс Старлінг заправляти долею згідно зі своїми характерами. Тут не обійшлося без ввічливості. Як сказав один султан, я не тримаю соколів. Вони зі мною живуть. Коли взимку 1979 року я зайшов до Балтиморської лікарні для психічно хворих злочинців, і за мною гляснули великі металеві двері, я ще не знав, що чекає на мене в кінці того коридору. Не часто ми розпізнаємо цей звук коли за нашими спинами ляскає засувка долі. 1 Грем посадовив Кроуфорда за стіл для пікніків, що стояв між будинком і океаном, та подав йому склянку чаю з льодом. Джек Кроуфорд поглянув на старий затишний будинок, на дерев'яні стіни зі сріблястими соляними патьоками, що виблискували в яскравому світлі. Треба було перехопити тебе в марафоні, коли ти вже йшов із роботи, сказав він. Тобі не хочеться говорити про це тут. Мені ніде не хочеться про це говорити, Джеку. Це тобі треба поговорити. Тож, давай, викладай, тільки не діставай ніяких фотографій. Якщо привіз фотографії, то хай вони лишаються в портфелі. Незабаром повернуться Моллі і Віллі. «Що тобі відомо?» «Те, що писали в Майамі Геральт і Таймс», – відповів Герем. «Дві родини вбито в їхніх власних будинках. З перервою в місяць. Бірмінгем і Атланта. За подібних обставин». «Неподібних, за однакових. Скільки вже було зізнань?» «87, коли я довідувався сьогодні по обіді», – сказав Кроуфорд. Штукарі. Жоден не знав подробиць. Він розбивав дзеркала і користувався уламками. Ніхто про це не знав. Що ще ви приховали від газетярів? Що він білявий, праворукий і дуже сильний. А ще носить взуття 1-го розміру. Вміє в'язати булінь. Усі відбитки гладенькі, від рукавичок. Ти про це превселюдно казав. Із замками не дуже вправний. Продовжував Кроуфорд. Останнього разу скористався склорізом і присмоком, аби потрапити в будинок. А, і група крові АБ. Резус позитивний. Його хтось поранив? Наскільки нам відомо, ні. Тип визначили за спермою та слиною. Він секретор, мовив Кроуфорд і поглянув на морську гладінь. Вілле, я маю дещо в тебе запитати. Ти читав про це в газетах. Про друге вбивство сормили всі телеканали. У тебе не виникало бажання мені зателефонувати? Ні. Чому? За першим вбивством у Бірмінгемі багато подробиць не було. Мотив міг бути будь-який. Помста, родичі. Але після другого ти вже, напевно, знав, хто за цим стоїть. Ага, психопат. Не телефонував, бо не хотів. Я знаю, кого ти вже підключив до розслідування. У тебе найкраща лабораторія. У тебе є Геймліх із Гарварду, Блум із Чоказького університету. І в мене є ти, слідчий, що ремонтує ці довбані мотори для човнів. Не впевнений, що стану тобі в пригоді, Джеку. Я про таке більше не думаю. Та невже? Ти впіймав двох. Останніх двох, за якими ми ганялися, опіймав саме ти. І як? Робив усе те саме, що робили ти і решта. Це не зовсім правда, Вілла. Секрет у тому, як ти думаєш. Я думаю, що забагато ахінеї несуть про те, як я думаю. Ти доходив висновків, а потім сам не міг пояснити як. Докази були. Звісно, звісно були. І за досить, як з'ясувалося потім. А до арешту їх було так мало, що ми, чорт забирай, навіть поважної причини для обшуку не могли знайти. Усі потрібні люди в тебе є, Джеку. Не думаю, що моя присутність якось покращить ситуацію. Я сюди переїхав саме для того, щоб утекти від тої роботи. Знаю, останнього разу тобі добряче дісталося. Зараз ти вже маєш цілком нормальний вигляд. Та й почуваюся нормально. Річ не в пораненні. Тебе ж теж різали. Різали, але не так. Річ не в тому. Просто я вирішив зупинитися. Не впевнений, що можу це пояснити. Якщо тобі забракло сил на все це дивитися, то, бачить Бог, я розумію. Ні. Ну, я про дивитися. Видовище завжди кепське, але все одно можна себе натренувати і функціонувати, поки працюєш із мертвими. А от лікарні, співбесіди – то куди гірше. Треба навчитися забувати про стрес і думати далі. Не знаю, чи вийде в мене зараз. Дивитися я ще можу себе змусити, але процес мислення доведеться призупинити. «Усі вони мертві, Вілле!» якомога м'якше сказав Кроуфорд. У голосі Грема Джек Кроуфорд чув ритм і синтаксис власного мовлення. Раніше він уже був свідком, як Грем провертав таку штуку з іншими. Під час напружених діалогів Грем часто перебирав від співрозмовника манеру говорити. Спершу Кроуфорд думав, що він те робить навмисно, що то такий собі трюк, аби полегшити обмін репліками. Потім Кроуфорд збагнув, що Грем робить це мимохідь. Інколи намагається зупинитися, та не може. Кроуфорд опустив два пальці в кишеню піджака. Кинув на стіл дві світлини з ображенням догори. «Усі мертві!» – повторив він. На якусь мить Грем пильно дивився на нього. А тоді взяв фотографії. Лиш моментальні аматорські знімки. На одному жінка, за якою тупотять трійко дітей і качка. Вони виносять на берег ставка приладдя для пікніка. На другому – родина, що згуртувалася біля торта. За півхвилини Грем поклав фотографії на стіл. Зробив невеличкий стосик. Підрівняв його пальцями, а тоді поглянув на далекий пляж, де хлопчик, сівши навпочівки, досліджував щось у піску. За ним спостерігала жінка. Поклавши руку на стигну. Навколо її кісточок пінилися кволі хвилі. Вона нахилилася вперед, від води, і відкинула з плечей мокре волосся. Незважаючи на гостя, Грем дивився на Моллі і хлопчика рівно стільки, скільки розглядав до цього фотографії. Кроуфорд тішився. Він приховував це задоволення. Контролював обличчя з тою ж старанністю, з якою обирав місце для зустрічі з Гремом. І вирішив, що тепер Грем попався. Нехай сам до цього дійде. Поволі. Прийшли три фантастично огідні пси і повалилися на землю навколо столу. «Господи!» – промовив Кроуфорд. «Це, мабуть, собаки», – пояснив Грем. «Тут люди постійно кидають маленьких песиків на призволяще. Гарненьких і що вдається віддати в добрі руки. Решта лишаються та перетворюються на таких от здорованів». «Вони гладкі ні в року!» Моллі все віддає цим приблудкам. «Добре тут у вас життя, Вілла. Моллі, хлопчик. Скільки йому?» «Одинадцять. Гарний, малий. Буде вищим за тебе». Грем кивнув. «Як його батько. Тут мені пощастило. Сам знаю». «Я планував перевести сюди Філліс, у Флориду. Прикупити будиночок, коли вийду на пенсію, і припинити жити, мов та печерна риба». Але вона каже, що всі її друзі в Арлінгтоні. Я хотів подякувати їй за книжки, що вона приносила мені в лікарню. Та так і не зібрався. Перекажеш їй від мене спасибі? Перекажу. На стіл опустилися дві маленькі щебетливі пташки, сподіваючись знайти собі варення. Кроуфорд дивився, як вони стрибали навколо, а потім полетіли геть. «Вілле, цей химерник!» Вочевидь, залежний від фази місяця. Він убив сім'ю Джекобі в Бірмінгемі в ніч на неділю. 28 червня уповнюв. Ліців в Атланті вбив позаминулої ночі, 26 липня. Без одного дня повний цикл місяця. Тож, якщо нам пощастить, до наступного злочину маємо трохи більше, ніж три тижні. Не думаю, що тобі хочеться сидіти тут на Флорида Кіс і чекати, поки в Майамі Геральт вийде стаття про чергове вбивство. Чорт, я в жодному разі не папа римський і не збираюся вказувати тобі, що треба робити. Проте хочу запитати, Віле, ти поважаєш мою думку? Так. То я думаю, що з твоєю допомогою ми маємо кращі шанси піймати його в найкоротший строк. Чорт, Віле, збирай лахи і допоможи нам. З'їсть до Атланти і Бірмінгема. Подивись, а тоді давай до нас, у Вашингтон. Таке собі службове відрядження для цивільного. Грем не відповів. Кроуфорд перечекав, поки на берег накотилося п'ять хвиль. Відтак підвівся і перекинув через плече піджак. Поговоримо після вечері. Лишайся, поїси з нами. Кроуфорд похитав головою. Я пізніше повернуся. У холідей Ін на мене чекатимуть повідомлення. Доведеться довго сидіти на телефоні. Проте подяку від мене моллі. З підшин орендованої машини Кроуфорда здійнявся дрібний пил і осів на кущах, що росли біля доріжки, вимущеної мушлями. Грем повернувся до столу. Він боявся, що саме таким і запам'ятає кінець свого життя на острові Шугар Кі. У двох склянках із чаєм та не лід. Бриз зриває сарветки зі столу червоного дерева. І десь там на пляжі гуляють Моллі і Віллі. Захід сонця на острові Шугарлов. Чаплі стоять непорушно. На горизонті бубнявіє червоне світило. Вілл Грем і Моллі Фостер Грем усілися на білясту колоду, що її викинуло на берег прибоєм. На їхнє обличчя лягали оранжеві промені. Спиниш, перебували у фіолетовій тіні. Моллі взяла віла за руку. «Кроуфорд завітав до мене в крамницю, перш ніж приїхати сюди», – сказала вона. «Питав дорогу до будинку. Я намагалася тобі зателефонувати. Ти б хоч інколи брав слухавку, чи що? Уже вдома ми побачили його машину і одразу пішли на пляж». «Про що він ще тебе питав?» «Цікавився, як ти живеш». «І що ти?» Сказала, що в тебе все гаразд, і щоб він, чорт забирай, дав тобі спокій. Чого він від тебе хоче? Хоче, щоб я подивився на речдоки. Я криміналіст, Моллі. Ти бачила мій диплом. Ти дірку в шпалерах затулив тим дипломом. Ось, що я бачила. Вона осідлала колоду, повернувшись до нього обличчям. Якби ти сумував за тим, іншим життям, за своїм колишнім заняттям, «То, гадаю, ти б про це говорив, а ти не говориш. Ти став щирим, спокійним, безтурботним. І мені це дуже подобається. Ми тут непогано живемо, геш?» Вона холодно блимнула очима. І він зрозумів, що мав би дібрати якесь краще формулювання. Не встиг він виправити помилку, як Моллі повела далі. «Співпраця з Кроуфордом тобі тільки шкодила. У нього купа інших людей». Увесь державний апарат, як я розумію. То чому він просто не дасть нам спокій? Кроуфорд не розповів тобі чому. В обох випадках, коли я йшов з Академії ФБР на слідчі завдання, він був моїм керівником. Ті дві справи були єдиними у своєму роді. Більше таких у нього не було. А Джек уже має чималий стаж. Тепер з'явилася нова, третя справа. Психопати такого типу явище дуже рідкісне, і Кроуфорд знає, що я маю досвід. «А вже ж маєш», – відповіла Моллі. Сорочка на гремі була розтебнута, а Моллі було видно кривий шрам, що перетинав його живіт. За в палець, опуклий, він ніколи не засмагав. Шрам ішов униз від тазової кістки, а на іншому боці розвертався вгору і націкав ребра. Це зробив доктор Ганнібал Лектор, ножем для лінолеуму. Грем отримав поранення за рік до того, як познайомився з Моллі, і тоді мало не помер. Доктор Лектор, якого таблоїди охрестили Ганнібалом Каннібалом, став другим психопатом, що його впіймав в Віл. Коли Грема нарешті виписали з лікарні, він звільнився з Федерального бюро розслідувань. Поїхав із Вашингтона і став ремонтувати дизельні двигуни в судноремонтній майстерні міста Марафон, що на Флорида Кіс. З ремеслом механіка він познайомився ще в дитинстві. Грем спав у трейлері на території майстерні, доки не зустрів моллі з її ветхим, проте затишним будиночком на Шугар Тепер і він сів верхи на викинуту перебоєм колоду і узяв обидві руки Моллі в свої. Її ноги зарилися в пісок під його ступнями. Ну от, Моллі, Кроуфорд вважає, що в мене добрий нюх на монстрів. Такий у нього забобон. Ти сам у це віриш? Грем простежив за трьома пеліканами, що рядком перелітали припливно-відпливні обмілини. Моллі, розумного психопата, а особливо садиста, важко впіймати з кількох причин. По-перше, немає очевидного мотиву за яким його можна вистажити. Цей варіант відпадає. І в більшості випадків жодної користі від інформаторів. Розумієш, мало не за всіма рештами стоять доносителі і викашчики, Але в подібних випадках інформаторів просто нема. Він сам може не тямати, що робить. Тож треба брати всі речдоки і екстраполювати. Намагатися відтворити плин його думок спробувати відшукати моделі поведінки. «А тоді погнатися за ними і схопити», – сказала Моллі. «Я боюся, що як ти поженешся за цим маніяком, чи як там воно називається, боюся, що він упорає тебе так само, як це зробив той останній. Ось і все. Ось, що мене лякає». «Він ніколи мене не побачить і не знатиме мого імені, Моллі. Саме поліцейські, а не я, будуть його брати». Якщо вдасться знайти. Кроуфорд просто хоче почути ще одну точку зору. Вона дивилася, як морем розтікається червоне сонце. Високо в небі мерехтіли баранці. Грему подобалося, як вона повертає голову. безхитросно показує свій неідеальний профіль. Він побачив пульс на її горлі. І пригадав. Раптово та цілковито. Смак солі на її шкірі. Глитнув і спитав. Що ж мені, у біса, робити? Те, що ти вже вирішив. Якщо лишишся тут і вбивства не припиняться, то це місце втратить для тебе свою принаду. Рівно опівдні, півдні біс його бери. Як на те, ти й не питав у мене по-справжньому. А якби спитав, що б ти сказала? Лишайся тут, зі мною. Зі мною, зі мною, зі мною. І звільлі. Я його вплутаю, якщо на те пішло. Та мені належить утерти сльози і помахати хусткою. Як усе погано скінчиться, то я матиму вдовольнитися думкою, що ти правильно вчинив. Те задоволення триватиме недовше за тепс. Пісенний сигнал, який грають на заході сонця, на похоронах військових тощо. Потім я піду додому і увімкну єдину половину електроковдери. Я триматимусь у хвості. Ні за що у світі. Я егоїстка, а геш? Байдуже. Мені теж. Тут цікаво жити і затишно. Про це дізнаєшся, як пригадуєш минуле життя. Тобто починаєш цінувати теперішнє. Він кивнув. Я не хочу його втрачати, так чи інакше, сказала вона. І я. Та ми і не втратимо, так чи інакше. Швидко посутеніло. І над обрієм з південного заходу виник Юпітер. Вони рушили назад до будинку під горбатим молодим місяцем. Далеко за обміленими плигала тікаючи від смерті дрібна рибка. Кроуфорд повернувся після вечері. Він зняв пальто і кроватку та закатав рукава, аби набути невимушеного вигляду. Його бліді товсті руки видавалися Моллі огидними. У її очах він скидався на добіса розумну мавпу. Вона подала йому каву на ганок, де він сидів під вентилятором, і лишалася з Кроуфордом, поки Грем і Віллі пішли годувати собак. «Добрий у нього вигляд, Моллі», – сказав Кроуфорд. «Власне, у вас обох. Такі струнки і засмаглі». «Щоб я тобі не сказала, ти все одно його забереш, так?» «Так, я мушу». Мушу його забрати, але клянуся Богом, Моллі, я зроблю все можливе, аби полегшити для нього цю справу. Він змінився. Як добре, що ви побралися. І йому дедалі краще. Кошмари не так часто мучать. Був період, коли він просто повівся на тих собаках. А тепер тільки доглядає їх. Уже не говорить про них без перестану. Ти ж його друг, Джеку. Чому не даси йому спокою? Бо йому не пощастило. Він найкращий. Бо він думає не так, як усі інші. Якимось чином йому дістався інакший спосіб мислення. Він думає, що ти просто попросиш його подивитися на речові докази. Я і справді хочу, аби він поглянув на речдоки. За речдоками він працює, як ніхто інший. Але річ не тільки в цьому. Річ у його уяві психологічній проекції, чи як воно там. Саме ця здібність йому не подобається. І тобі б не подобалося, якби ти мав таку. Пообіцяй мені дещо, Джеку. Пообіцяй, що прослідкуєш, аби він лишався скраю. Якщо він устранив бійку, то може її не пережити. Битися йому не доведеться. Це я тобі обіцяю. Грем закінчив годувати собак, і Моллі допомогла йому зібратися. Вілл Грем повільно проїхав повз будинок, у якому жила і померла родина Чарльза Ліцца. У вікнах було темно. На подвір'ї горів єдиний ліхтар. Він припаркувався за два квартали і пішов до будинку крізь теплу ніч. Несучи в картонній коробці звіти детективів із поліції Атланти. Грем наполіг, аби йому дозволили побути на місці злочину, на самоті. Присутність у будинку у чужих людей тільки заважала б. Саме таку причину він навів Кроуфорду. Та була ще одна, особиста причина. Він не знав, як саме там поводитиметься. Віллу не хотілося постійно відчувати на собі чужий погляд. У морзі він тримався як слід. Двоповерховий цегляний будинок стояв трохи вдалині від вулиці, на лісистій ділянці. Грем довго стояв під деревами і дивився на дім. Намагався досягти внутрішньої непорушності. У його уяві у темряві гойдався срібний маятник. Віл почекав, доки маятник завмре. Повз ділянки проїхали кілька сусідів. Вони кидали на будинок швидкий погляд і відводили очі. Для сусідів будинок з убивством огидний, мов обличчя зарадника. На нього витріщаються лише чужинці і діти. Ролет ніхто не опустив. Грем зарадів. Це означало, що родичів у будинку не було. Родичі завжди опускають ролети. Він зайшов за ріг і обережно рушив уздовж стіни, не вмикаючи ліхтарик. Двічі зупинявся і прислухався. У поліції Атланти знали, що Грам сюди поїхав, а от сусіди – ні. Їх легко наполохати. Можуть почати стріляти. Він зазирнув у вікно із заднього подвір'я і побачив світло від ліхтера біля ганку. Воно струменіло повз образи меблів. У повітрі стояв сильний аромат жасминової гарденії. Уздовж майже всієї задньої стіни тягнувся загаротований ганок. Передні двері були опечатані поліцією Атланти. Грем зняв печатку і зайшов усередину. Двері, що вели з зганку на кухню, були забиті фанерою. Там поліції довелося виняти скло. При світлі ліхтарика Грем скористався ключем, який йому видала поліція. Йому хотілося ввімкнути світло. Хотілося почепити свій блискучий жетон і зробити якусь офіційну заяву, аби виправдати присутність у тихому будинку, де померло п'ятеро людей. Нічого цього Грем не зробив. Він зайшов до темної кухні і сів за стіл, де колись снідала родина. У темряві сяяли блакитні вогники запальників на кухонній плиті. Він відчув запах яблук і поліролю для меблів. Клацнув термостат і ввімкнувся кондиціонер. Від звуку Грем здригнувся. Відчув голочки страху. Зі страхом він знайомий близько. Із цими голочками теж упорається. Йому просто страшно і годі. Можна продовжувати. Зляканим він краще бачить і чує. Проте розмовляє вже не так зв'язно. І часом від страху стає грубим. Але тут нема з ким говорити. Уже нема кого ображати. Божевілля зайшло до цього будинку крізь оті двері, на оцю кухню. Ступало ногами одинадцятого розміру. Грем сидів у темряві і нюхом чув божевілля, як Бладгаунд бере запах на сорочці. Грем присвятив вивченню звіту детективів з відділу вбивства Атланти, більшу частину дня і вечора. Він пригадав, що коли приїхала поліція, то світло на витяжці над плитою було ввімкнене. Тож він увімкнув його і зараз. На стіні біля плити висіли дві вишивки в рамочках. На одній красувався вираз. Любов охолоне, плита підігріє. На другій, на кухні ми збираємо всіх друзів та рідню. Там прислухаються до серця дому та гріються біля вогню. Грем поглянув на свій наручний годинник. Пів на дванадцяту ночі. Згідно зі звітом патологоанатома, смерть прийшла до лідців між одинадцятою вечора і першою ночі. Спочатку було проникнення. Грем почав розмірковувати. Божевільний підчепив гачок, на який замикалися зовнішні двері. Постояв у темряві на ганку і дістав щось із кишені. Пересмок може взяти зі стругачки для олівців, яким вона кріпиться до поверхні столу. Присівши навпочемки біля нижньої дерев'яної половини кухонних дверей, Божевільний підвів голову і зазирнув крізь скло. Він висунув язика, Лизнув присмок і притиснув його до скла, аби чашечка прилипла до поверхні. До присмоку був прив'язаний невеличкий склоріз на мотузці, щоб можна було вирізати коло. Тихий писк склоріза і один упевнений рух, аби вийняти скло. Однією рукою тиснути, другою притримувати присмок. Скло має не впасти. Формою вирізаний шматок трохи нагадує яйце. Бо поки він різав, мотузка намотувалася на штир присмоку. Тихий скрегіт, коли він витягає шматок скла назовні. Йому байдуже, що він залишив на склі слину групи А-Б. Рука в тугій рукавичці ковзає крізь отвір. Намацує замок. Двері безшумно прочиняються. Він усередині. При світлі від витяжки він бачить власне тіло в цій чужій кухні. У будинку Панує приємна прохолода. Вілгрем проковтнув дві пігулки дайджелу. Медичний препарат від печії та нетравлення шлунку. Поморщився від хрусту целофану, коли засунув упаковку назад у кишеню. Перетнув вітальню, зазвичкою тримаючи ліхтарик якомога далі від тіла. Хоч він і вивчив план будинку заздалегідь, та все одно раз звернув не туди, поки знайшов сходи. Вони не репіли. Тепер він стояв у дверях хазяйської спальні. Навіть без ліхтарика в кімнаті було видно неясні обриси предметів. Цифровий годинник на нічній тумбочці відкидав час на стелю, а понад плінтусом біля ванної горіла оранжева підсвітка. Сильний мідяний запах крові. Очі призвичайлися до темряви і вже непогано бачили. Божевільний міг відрізнити містера Гліца від дружини. Світла було достатньо, аби він перетнув кімнату, схопив ліцца за волосся і перерізав йому горло. Що далі? Назад до перемикача на стіні – привітання до місіс Ліці і постріл, що її знерухомив. Грем увімкнув світло, і на нього закричали криваві плями. Зі стін, з матрацу, з підлоги, наче саме повітря і досі бреніло криками. Він здригнувся від звуку в цій тихій кімнаті, повній темних плям, що вже починали підсихати. Грем опустився на підлогу і сидів там, доки шуму голові не вщухну. Спокійно, спокійно, не ворушись. Кількість розмаїття плям крові загнали в глухий кут детективів з Атланти, які намагалися відтворити події на місці злочину. Усі жертви були знайдені вбитими у своїх ліжках. Цей факт не збігався за розташуванням кривавих плям. Спершу детективи вирішили, що на чарт за напали в кімнаті його дочки, а вже потім перетягли тіло до хазяйської спальні. Проте детальний аналіз форми бризок крові цю гіпотезу спростував. Точні рухи вбивців в цій кімнаті так і не були визначені. Тепер, отримавши результати розтинів і лабораторні звіти, Вілгрем починав розуміти, як усе відбувалося. Зловмисник перерізав горло Чарльзові Ліццу, поки той спав поруч із дружиною. Потім повернувся до перемикача на стіні і увімкнув світло. Волосся і жир із голови містера Ліцца були залишені на перемикачеві гладенькою рукавичкою. Він підстрелив місяць Ліц, коли та вже почала підводитись, а тоді попрямував у дитячі кімнати. Містер Ліц став на ноги з перерізаною горлянкою та спробував захистити дітей, втрачаючи під час боротьби багато крові, що потоками лилася і фонтанувала з ушкодженої артерії. Сліди характерні, його відштовхнули. Він упав і помер разом із дочкою в її кімнаті. Одного з двох хлопчиків застралили в ліжку, другого також знайшли в ліжку. Проте у волоссі виявилися кавалки пилу. Поліцейські вирішили, що спочатку його витягли з-під ліжка, а потім застрелили. Коли всі померли, окрім, ймовірно, місіс Сліц, почалося биття дзеркал, добирання осколків і дальше приділення уваги місіс Сліц. У коробців Грема були повні копії всіх протоколів Ростину. Ось і звіт щодо місіс Сліц. Куля увійшла праворуч від пупка і застрягла в поперековому відділі хребта. Проте померла жінка від задушення. Підвищення рівня серотоніну і вільного гістаміну у вогнепальній рані вказувало на те, що після пострілу місіс ліць прожила ще принаймні 5 хвилин. Гістамін був набагато вищий за серотонін. Тобто протрималася вона не більше, як хвилин 15. Усі інші поранення, вірогідно, проте недоказово, були завдані посмертно. Якщо інші поранення посмертні то чим займався вбивця в той проміжок часу, поки місіс Ліц чекала на свій кінець? Грем задумався. Божевільний боровся з містером Ліццом і вбивав дітей. Так, але на це мала піти не більш ніж хвилина. Він порозбивав дзеркала. Та що ще? Детективи з Атланти провели ретельний огляд. Вони все повимірювали, наробили купу фотографій. Прочесали підлогу по сітці і пройшлися пилосмоком. Повиймали з підумивальників сифони. І все одно Грем вирішив пошукати сам. Грит-серч по сітці. Метод пошуку речових доказів, коли територія розбивається на квадрати та обробляється кількома детективами кілька разів, уздовж і впоперек. З поліцейських фотографій та силуетів, обведених липкою стрічкою на матрацах, Грем склав для себе уявлення, де саме були знайдені тіла. Такі характерні для використання вогнепальної зброї ознаки, як сліди тратів на простирадлах, вказували на те, що гліців знайшли приблизно в тих самих позах, у яких вони померли. Проте гресні плями крові та тьмяні маски відбитки на килимі в коридорі так і лишалися без пояснення. Один із детективів висунув припущення, що деякі жертви намагалися втекти від убивці плазом. Грем не поділяв цієї думки. Очевидно, що вбивця пересував тіла лідців після їхньої смерті, а вже потім повернув їх на ті місця, де вони померли. Як він учинив із місіс слідц було цілком зрозуміло, але з іншими. Їх убивця не став нівечити, як зробив це з місіс слідц. Усі троє дітей зазнали по одному вогнепальному пораненню в голову. Чарльз Ліц сплинув кров'ю на смерть, що й устиг нею захлинутися. На його тілі виявили тільки одну додаткову відмітину поверхневу странгуляційну борозну навколо грудей радше посмертну. Що ж робив убивця з лісами після того, як вони померли? Грем дістав зі своєї коробки поліцейські фотографії. Лабораторні аналізи плям крові та біологічних рідин, кожної окремої жертви, а також стандартні зразки для порівняння траєкторій крапель і патьоків. Він ретельно обійшов усі кімнати на другому поверсі, намагаючись зіставити поранення з плямами, відтворити події у зворотньому напрямку. Він зазначив кожну пляму на масштабованому криміналістичному плані хазяйської спальні користуючись при цьому стандартними зразками порівняння для визначення напрямку і швидкості розбризкування. Таким чином Грем сподівався встановити положення тіл в різні моменти. Ось ряд трьох коров'яних патьоків, що кривуляють угору, в кутку, на стіні спальні. Ось під ними накилимі три малопомітні плями. Стіна над спинкою ліжка, там, де спав Чарльз Лідс, також поплямована кров'ю. Криваві маски вздовж плінтусів. Польовий начарк Грема почав скидатися на головоломку з єднай точки, проте без цифр-підказок. Він уважно дивився на свій план, підводив очі на кімнату і знову позирав у начарк, доки голова не заболіла. Віл пішов до ванної кімнати і прийняв дві останні таблетки баферину – знеболювальний засіб черпаючи долоною воду з-під крана на умивальнику. Побризкав на обличчя і утерся полої сторочки. Вода пролилася на підлогу. Він забув, що детективи забрали з-під раковини сифон. Позатим, у ванній було прибрано і чистенько, якщо не зважати на розбите дзеркало та залишки червоного дактилоскопічного порошку під назвою «Кров дракона». Зубні щітки, крем для обличчя, бритва – Усе на своїх місцях. Ванна-кімната мала такий вигляд нею і досі користується сім'я. На жердочках для рушників висіли колготки місіс Сліц, куди вона повісила їх сушитися. Грем помітив, що вона відрізала від пари одну панчоху, аби в майбутньому сполучити з іншою, одноногою парою. Вдягаючи одночасно двоє таких колгот, можна зекономити гроші. Грему кольнуло в серці від цих маленьких господарських хитрощів місіс сліць, бо Моллі робила так само. Він виліз у вікно на дах понад ганком і усівся на запорошену дерев'яну покрівлю. Волога сорочка холодила спину. Грем обхопив руками коліна і перхну, намагаючись очистити ніс від запаху різанини. Небо, мов, поєржавило від вогнів Атланти, і зірок було майже не видно. На кіз ця ніч була б безхмарною. Він міг би дивитися на летючі зорі з Моллі та Віллі. Прислухатися до свисту, з яким, як вони офіційно ствердили, мають падати всі зорі. Метеоритний дощ Дельти Водолія був у самому розпалі. І Віллі з нетерпінням чекав кожної ночі. Грем здригнувся і знову пирхнув. Наразі йому не хотілося думати про Моллі. То поганий смак. Ще й відволікає від справи. Зі смаком у Грема завжди були проблеми. Часто в нього виникали несмачні думки. У його розумі не існувало чіткого поділу. Усе, що він бачив і усвідомлював, впливало на решту суджень. І з деякими поєднаннями було важко жити. Грем не вмів їх передбачати, блокувати чи витісняти. Набуті навички пристойності й чемності волочилися позаду спантеличені його асоціаціями, шоковані його снами. Шкода, що на кістяній арені його черепа не було фортець для того, що він любив. Асоціації приходили з блискавичною швидкістю. Суб'єктивне сприйняття відбувалося із запізненням, немов під час церковних промов. Воно вічно не встигало, не могло скерувати його думки. Власне мислення здавалося йому гротескним, проте корисним. Наче крісло, зроблене з оленячих рогів. Із цим він нічого не міг зробити. Грем вимкнув у будинку лідців світло і вийшов через кухню на двір. На іншому кінці заднього ганку промінь ліхтарика вихопив велосипед і плетений кошик для собаки. На подвір'ї стояла буда, біля східців – собача миска. Факти вказували на те, що лідців захопили зненацька у вісні. Притиснувши під боріддям до грудей ліхтарик, Віл занотував пам'ятку Джеку, де був собака? Грем поїхав назад до готелю. На водінні довелося зосереджуватися, хоч о пів на п'яту ранку машин на дорогах було небагато. Голова й досі боліла, тож Грем узявся шукати цілодобову аптеку. Одна така знайшлася на вулиці Пічтері. Біля входу дрімав нечупарний неозброєний охоронець. Фармацевт у такому масному халаті аж лупу на плечах було видно. Продав Грему баферин. Світло до болю яскраве. Грем не любив молодих фармацевтів. Вони, наче, мали комплекс середньої дитини і часто поводилися нахабно. Грем підозрював, що вдома вони також дратували рідню. «Що ще?» – спитав фармацевт, здинявши пальці над клавішами касового апарата. «Що ще?» Працівники відділу ФБР в Атланті заборонювали йому номер в абсурдному готелі біля нового піч центру. Там були скляні ліфти у формі стручків молочаю. Побачивши їх, Грем остаточно зрозумів, що перебуває у великому місті. До себе в номер він піднімався з двома делегатами, що почепили бейджі з привітанням та ім'ям. Вони трималися за поруча в ліфті і позирали вниз на готельний вестибюль. «Оно, диви, біля стійки! Тож вілма і решта що й не підтягнулися!» – сказав більший. «Чорт забирай, я пі собі урвав шматочок!» «Трахав би, поки кров з носа не заюшить!» – відгукнувся другий. «Страх і хідь! У страхові злість!» «То ти в курсі, навіщо жінці ноги?» «Навіщо?» «Щоб не слизла по підлозі, мов слимак!» Двері ліфта відчинилися. «Приїхали!» «Приїхали!» – сказав більший і на виході похилився на стінку. «Сліпий веде сліпого!» – кинув другий. Грем зайшов у номер і поклав свою картонну коробку на комод. Потім сховав у шухляду, щоб не бачити. Він уже вдосталь надивився на мерців із широко розплющеними очима. Хотілося зателефонувати Моллі, але ще було зарано. Збори призначено на восьму ранку в Головному поліцейському управлінні Атланти. І розповідати особливо нічого. Треба спробувати заснути. Розум Грема був наче переповнений пансіон, де всюди суперечки, а на іншому кінці коридору – бійка. Онімілий, спорожнілий, перед тим, як лягти в ліжко, він узяв із ванної склянку, налив віски на два пальці і випив. Темрява підступала надто близько. Грем увімкнув у ванні світло і повернувся в ліжко. Уявив, що то Моллі у ванній розчісує волосся. У голові лунав його власний голос. Промовляв рядки зі звіту про ростен, Хоча Грем ніколи голосно його не читав. Сформовані калові маси. Слід тальку на нижній частині правої ноги. Перелом медіальної стінки очниці в результаті введення осколка дзеркала. Грем спробував подумати про пляж на Шугарлоу Почути шум хвиль. Він уявив свій робочий верстат і згадав про механізм для водяного годинника, що вони його будували звільні. Промугикав підніс ріка віскі і спробував подумки від початку до кінця відтворити рудокопа з Чорної Гори. Музика Моллі. З гітарною партією Дока Ватсона він іще міг упоратися, а от коли вступали скрипки, то завжди губив мелодію. Моллі намагалася навчити його танцювати сільську чечітку на задньому подвір'ї, як вона тоді підстрибувала. І нарешті Грем заснув. Він прокинувся за годину, заціпенілий і мокрий від поту. Проти світла з ванної кімнати побачив обриси подушки. І поруч із ним лежала місіс Ліц, покусана і понівечена, із дзеркальними очима. На скронях і вухах струмочки крові. Мов душки окулярів, Грем не міг повернути голову і подивитися на неї. Розум волав, наче паровий будильник. Віл простягнув до подушки руку і торкнувся сухої тканини. Зробивши хоча б щось, він одразу відчув полегшення. Грем встав із ліжка, відчуваючи, як калатає серце, і одягнув суху футболку. Мокру кинув у ванну. На сухий бік ліжка пересуватися було не можна. Натомість він розіслав на своєму мокрому боці сухий рушник. Ліг на нього і оперся головою об спинку ліжка, тримаючи в руці склянку з міцним напоєм. Проковтнув третину. Він намагався зайняти думки, бодай чимось. Наприклад, аптеку йде, він купив баферин. Мабуть, тому що за весь день то був єдиний досвід, не пов'язаний зі смертю. Грем іще пам'ятав старі аптеки-магазини, де стояли візочки з газованкою. У дитинстві йому здавалося, що в цих аптеках дещо потайна атмосфера. Коли ти туди заходив, то завжди спадало на думку купити презервативів. Потрібні вони тобі чи ні? На поличках стояли такі товари, на які довго дивитися не прийнято. В тій аптеці, де Грем купив баферин, контрацептиви в ілюстрованих обгортках висіли на стіні у лайтбоксі, одразу за касою, обрамлені, наче витвір мистецтва. Більше віллу були до вподоби аптеки його дитинства, з магазином дрібничок. Грему було близько сорока, і він тільки починав відчувати тяжіння минулого способу життя. Тепер воно, наче якір, волочилося за ним у важкій воді. Він пригадав смута. Коли Грем ще був малим, старий смут розливав газованку і правив за менеджера у фармацевта, власника місцевої аптеки. Смут, який пив на роботі, забув підняти ролети, і кросівки у вітрині розплавилися. Смут забув вимкнути кавоварку, і довелося викликати пожежну бригаду. Смут, який дітям продавав морозиво в кредит. Найбільше злодіяння Смут вчинив, коли купив у торгового агента 50 пупсів к'юпі, поки власник аптеки був у відпустці. Повернувшись, фармацевт звільнив Смута на тиждень. Потім вони влаштували розпродаж пупсів. Розсадили півколом у центральній вітрині ляльок к'юпі, і ті витріщалися на кожного, хто зазирав усередину. У них були широко розчахнуті очі волошкового кольору. Чудернацьке видовище. І певний час Грем не міг відвести від них погляду. Він знав, що то лише пупси, але відчував на собі їхню увагу. На нього дивилося так багато очей. Інші теж зупинялися і вглядалися в ляльок. Гіпсові пупси. Усі з однаковим, дурним і прилизаним чубчиком. Проте їхній пильний погляд немов поколював шкіру на обличчі. Грем почав потроху розслаблятися на своєму ліжку. Пупси к'юпі витріщаються. Він почав робити ковток. Похлинувся і виплюнув віскі собі на груди. Навпомацьки вімкнув лампу біля ліжка і дістав із комода картонну коробку. Узяв звіти про ростин трьох ліцових дітей, масштабовані плани хазяйської спальні з оберсами тіл і розклав це все на ліжку. Ось у кутку три криваві плями, повзуть униз стіною, а ось три відповідні плями на килимі. Ось силуети тіл трьох дітей. Брат, сестра, старший брат. Збіг, збіг, збіг. Їх посадовили рядком уздовж стіни, щоб вони дивилися на ліжку. Глядачі. Мертві глядачі. І ліц. Прив'язаний до спинки ліжка. Мотузка обвиває груди. Тіло виставлено так, наче він сидить. Звідси й борозна на шкірі. Пляма на стіні над спинкою ліжка. На що вони дивилися? Ні, на що. Усі вони були мертві. Але очі розплющені. Вони дивилися виставу, де в головних ролях виступали Божевільний і тіло Місіс Ліц на ліжку. Поруч із містером Ліцом. Глядачі. Божевільний озирався і бачив їхнє обличчя. Грем замислився, чи не запалив химерник свічку. При мерехтливому світлі мертві обличчя можуть здаватися живими. Свічки не знайшли. Може, він додумається до цього наступного разу? Перший маленький зв'язок з убивцею свербів і жалив, мов п'явка. Грем закусив простигадло і загадався. «Чому ти знову їх пересунув? Чому не лишив усе, як є?» Подумки запитав Грем. «Ти не хочеш, аби я дещо про тебе дізнався?» «Ого, та ти чогось соромишся!» «Чи не можеш дозволити, аби я дізнався?» «Ти розплющував їм очі?» Місіс Ліц була гарненькою, чи не так? Ти ввімкнув світло, коли перерізав йому горло, аби Місіс Ліц дивилася, як чоловік б'ється в конвульсіях. Так? До сказу хотілося зняти рукавички, коли ти її торкався. Так? На її нозі був тальк. У ванній кімнаті тальку не було, наче хтось сторонній виголосив ці два факти рівним голосом. «Ти зняв рукавички, так?» Тальк висипався з гумової рукавички, коли ти зняв її, аби торкнутися жінки. «Так, сучий ти сину!» Ти помацав її голими руками, а потім знову дягнув рукавички і витер її тіло. «Але поки ти був без рукавичок, чи не розтуляв ти їм очі?» Джек Кроуфорд зняв слухавку після п'ятого гудка. Він часто відповідав на дзвінки посеред ночі і одразу зорієнтувався. Джаку, це Вілл. Так, Віле. Прайсі ще працює в латентних відбитках. Ага, але тепер не часто роз'їжджає. Працює над реєстром єдиного відбитка. База даних, де відбиток кожного пальця реєструється окремо, а не цілим набором із десяти пальців. Гадаю, йому слід приїхати до Атланти. «Навіщо? Ти ж сам казав, що місцевий хлопець вправний!» «Воно-то так, але не такий вправний, як Прайс!» «І що ти від нього хочеш? Де йому шукати?» «На нігтях місі сліц. На руках і ногах. Вони лаковані. Поверхня гладенька. І на їхніх очах. На рогівках. Думаю, він знімав рукавички Джеку». «Господи Ісусе!» «Прайсу доведеться кулею летіти», – сказав Кроуфакт. «Похорон сьогодні після обіду».